הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו. שמו בם דברי אותותיו, ומופתים בארץ חם. שלח חושך ויחשיך, ולא מרו את דברו. הפך את מימיהם לדם, וימת את דגתם. שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. אמר, ויבוא כי נים בכל גבולם. נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם, ויח גפנם וטענתם, וישבר עץ גבולם. אמר, ויבוא ארבה, וילק ואין מספר, ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם, ויח כל בכור בארצם, ראשית לכל עונם. ויוציאם בחסף וזהב, ואין בשבטיו כושל.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 וייתן להם ארצות גויים, ועמל ללאומים יירשו. בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו. הללויה.